Onain, unairen da. Unai, zortziko txikian eta Xargan zira... <risa> barkatu. Xargarria zira doinuan, kantatzeko, lehen puntua hausio duzu. Kartzela handietan ez algarabizi Beste urteetan han gaude gukasi eta gainera hauek ez dute ikasi alata guztizan txe gaude bixi bixi Bigarren puntua. Kartzela Kartzelakutxik inoiz egongo aldira Denak horrik atera ta segimen dira Ara baldera ezpada gipuzko aldira Gainerak denok gukin izateko tira.